21. Új utitársak. a hegyei között. Napjainkban. Noha a váratlan vendégek megjelenése és a házas párnak tartott utitársaik valódi voltának lelepleződése után, Juri bejelentése nem érte készületlenül a Szenenmuth sírjának feltárására induló expedíció tagjait, Harrison és Susan annyira megdöbbent, hogy szólni sem tudtak ami a professzort illeti, ő kereszbetett lábbal merevenült ült hevenyészet ágya szélén, és félig nyitott szájjal bámult a semmibe. Először horizontért tért magához. Legutóbbi találkozásunk alkalmából nekem úgy tűnt, folytatni akarják, amit Zaharov professzor elkezdett, azaz meg akarják venni tőlünk a skarabeusz nyakéket. A jelenlegi felállás azonban nem éppen vásárlási szándékra utal. Ez pedig igazán nem tekinthető tisztességes üzletnek, fejezte be ingerülten. Júri arcán széles mosoly jelent meg. Kedves Mr. Harrison, mondta vigyorogva, nagyra becsülöm a bátorságát, mert igencsak bátor ember, aki szemrehányást mert tenni annak, aki géppisztolyt fog rá. Nézze, tisztelt Mr. Júri, vagy hogyan is szólíthatom? kezdte Harrison. Szólítson csak yuri mondta az gúnyosan. Nekem ez az igazi kereszt nevem, a vezeték nevem pedig nem számít. Szóval tisztelt Mr. Yuri! Azelőtt Angliában az üzletet egy készfogással kötötték meg. Nem állítom, hogy most is így van, de én tartom magam a kimondott szóhoz. Ami pedig a bátorságot illeti, ha szükségesnek tartja, akkor is adjon lövet, ha befogom a számat, és nem nézem ki magából, hogy azért lövet agyon, mert megmondom a véleményemet. <gül> Efelől biztos lehet, nyugtatta meg nevetve Júri, aki láthatólag nem sértődött meg, sőt, mulattatta Herizon felháborodása. De utolsó találkozásunk óta a helyzet jelentősen megváltozott. Nem akarjuk megvenni a Skarabeust. Legalábbis nem annyiért, amennyit régebben akartunk adni érte. Tartsa meg, ha akarja. De akkor mit akarnak? kérdezte Szuzan, aki Juri szavai után visszanyerte bátorságát. Mi az, talán nem hallottad jól, amit az előbb mondtam? Förmet rá az orosz nő. El fogtok vezetni annak a szemuntnak a sírjához, vagy megbánjátok, hogy megszülettetek? De Natasha erre semmi szükség. Szólt rá Júri. Akkor is el fognak vezetni, ha nem orditozol. Így van? Fordult Vigener professzorhoz, aki eddig szótlanul hallgatta a beszélgetést. Kérem, én csak a tanítványom Miss Susan kérésére kapcsolódtam be Szenenmut sírjának keresésére. Meg kell azonban mondanom, nagyon bizonytalanok a rendelkezésünkre álló adatok. Szóval, sikerült megtalálniuk a sír helyének leírását. Az alatt a kerekkő alatt? Kapta fel a fejét Júri. Egyébként tudtam, hogy megtalálták, amikor tegnap délután elindultak. Nos, ha ezek az adatok bizonytalanok, akkor sajnos keményen fognak dolgozni rajta. De meg fogják oldani, ugye? Nem szeretném azt a szót hallani, hogy nem sikerül. Ettől natasa nagyon ingerült lesz, és az nagyon veszélyes. És mit fognak csinálni velünk, ha sikerül megtalálnunk a sírt? kérdezte Susan. Ha engedelmeskednek, nem lesz bántódásuk. Tért ki a válasz elől az orosz. Szóval engedelmeskedni fognak? Miért? Tehetünk mást? kérdezte rezignáltan Herizon. Tehetnek, de nem ajánlatos. Vigyorodott el Heinze, illetve Pervuhin, aki először szólalt meg, amióta beléptek. Nem látja, mi van a kezemben? mutatott az géppisztolyra. Bár a Kalacsnyikov géppisztolyt jobban kedvelem, ezzel is tudok bánni. Csend lett. Mindannyian elgondolkoztak, végül ismét az író törte meg a csendet. Honnan szereztek tudomást arról, hogy megtaláltuk a Skarabeuszon Szenenmut utasítását és megfejtettük, illetve Susan megfejtette a hieroglifákat? kérdezte kíváncsian. <háh> Egyszerűen, nevetett Juri. Figyeltük a maguk kabinjait, és amikor láttuk, milyen forgalmat bonyolít le a távirász, némi pénzsegítségével mi is megszereztük a Viginer professzornak küldött anyagot. Én nem vagyok ugyanolyan kiváló szakember az egyiptológia területén, mint Zaharov volt, de azért a hieroglif szöveget nekem is sikerült megfejtenem. És ha már itt tartunk, elmondanák, hogy szól a kerekkő alatt elhelyezett utasítás? Egy aranylemezre van vésve, még mi sem fordítottuk le, szólt közbe ismét Viginer. Sietünk, majd a helyszín közelében foglalkozunk vele. Egyetértek. Most is sietünk, helyeselt az orosz. Indulhatunk, már úgy is pirkad. De előtte lesznek szívesek a biztonság kedvéért ideadni nekem azt az aranylemezt? Kinél van? Nálam, válaszolt kényszeredetten a professzor, és belső zsebéből kiszedve a lemeszt átadta az orosznak. Fölszedelőzködtek. Leglassabban Szuzan szedte össze a magával hozott holmikat, amelyeket még elalvás előtt szép sorjában kirakott a fekhelye mellé. Noha nem vitatkozott fogjulejtőivel, mint az író, őt bántotta legjobban, hogy egy feltáratlan sír felfedezésétől elesett, ami számára, mint kezdő régész és egyiptológus számára rendkívüli lehetőség lett volna. Legszívesebben neki esett volna az oroszoknak, de ugyanakkor mindhármuk közül ő félt a legjobban tőlük. Különösen Natasa volt rá nagy hatással. Bizonyos volt benne, hogy nem habozna akármelyiküket megölni, de mint észrevette, ő vele rokon a legkevésbé. Tulajdonképpen horizont érte a legnagyobb anyagi veszteség, hiszen a Skarabeusz az övé volt, de nem lévén anyagias, a sírfeltárását is elsősorban kalannak tekintette. Emellett nem félt, valahogy nem tudta Juriról elképzelni, hogy hidegvérrel legyilkolja őket. Ugyanakkor meglepődve szemlélte Viginer professzor nyugalmát. Úgy gondolta, talán azért olyan nyugodt, mert a sírfeltárásánál az ő szakértelmére is szükség lehet, és az egyébként nagy vonalú Csernyisev ezt megfelelően meg is fogja fizetni. Kívül már egészen világos volt, amikor elindultak felfelé a kaptatón. Az előző napi hőséghez képest meglehetősen hideg volt, de a meredek út így is megizzasztotta őket. Júri erős tempót diktált, és ha fogjuk foglyok valamelyike lemaradt kissé, mindjárt ott termett mellette Natasa, géppisztolya csövét a lemaradóra szegezve. Rövidesen egy nagyobb sziklacsoport tűnt fel előttük. Júri megállt parancsolt és intett Natasának, mire a lány lövésre kész géppisztolyjal óvatosan megkerülte a sziklákat. Semmi! mondta, mire a főnökük tovább indította a csapatot. Gyorsan haladtak, és rövidesen feltűnt előttük Elkorn, a hegy kúp alakú piramisszerű csúcsa. Mivel csak nem a gerincén haladtak, a kopárhegy mindkét oldaláról jól le lehetett látni. Balról csak hegyekkel tarkított végtelen sivatagot láttak. Jobbról sokkal derűsebb volt a látkép. A kanyargó Nílus, az azt körülvevő zöld növényzettel, és Luxor, meg persze a Karnaki templom. Herizonék gyönyörködhettek volna a látványban, ha kedvüket a helyzet és persze a fokozott iram miatti fáradtság el nem vette volna. Nem pihenhetnénk meg egy kicsit? Kérte Szuzán Jurit, amikor egy újabb nagyobb pihenésre alkalmas sziklacsoportot pillantott meg nem sokkal előttük, de az megrázta a fejét. Sajnálom, de egyelőre nem, válaszolta udvarjasan. Mindjárt a csúcshoz érünk, onnan úgy is lefelé megyünk. Minél előbb meg akarjuk találni a sírt, mielőtt mások is a nyomunkba erednek. Mások? kérdezte meglepve Herizon. Kik azok a mások? Azt maguk éppen olyan jól tudják, mint én, mondta ingerülten Júri. A maguk kedves amerikai üzletfelei, Bernardi emberei, akik megölték Zaharov professzort. Mondtam már, hogy nem üzleteltünk velük, tiltakozott Herizon. Tudom, hogy nem, mondta az orosz. Ez a szerencséjük. Különben nem lennénk ilyen kíméletesek, de maguk a mi üzletfeleink voltak, és az üzletfelekkel mindig udvariasak vagyunk. Gondolja, hogy nyomon követnek minket? kérdezte Susan. Remélem nem, de nincs kizárva, mondta az orosz, majd gyanakodva körülnézett. Minden esetre az összes olyan helyet meg kell vizsgálnunk, ahol megbújhatnak. Natasha, nézd csak meg! Az orosz nő ismét készellétbe helyezte fegyverét, és elindult a sziklacsoport felé. Amikor odaért, visszaintett fejét rázva, de főnöke továbbot intett a kezével. – Csak folytasd az ellenőrzést! kiáltott utána. – Járd körül a sziklát! A lány bólintott, és elindult, hogy körüljárja a sziklákat, és rövidesen eltűnt a többiek szem elől. Aztán hirtelen éles sikoly hallatszott, majd furcsa hörgés. – Itt vannak! – ordított fel a másik orosz. – Elvágták a torkát! – Feküdjenek a földre! – kiáltott Júri revolvert rántva, de csak félig húzhatta ki a tokjából, amikor a sziklák felől lövés dördült. Júri kiejtette kezéből a fegyvert, megperdült a saját tengelye körül és a földre zuhant. A harmadik orosz eldobta a géppisztolyát és felemelte a kezeit. A sziklák közül kezében egy 38-as revolverrel a kis cingár Mr. Fisher lépett ki. Két hóri horgas, rossz arcú arab követte, akik Kalacsnyikov gépkarabét szorongattak. A csoport mögött kisé hátra maradva, magas, jól öltözött, hatvan év körüli szemüveges úr jött elő. Kötözzétek meg! utasította az arabokat Fisher pervuhínra mutatva, majd herizonék felé fordult. Már vártuk magukat. Bemutatom Bergson professzort, az egyiptológia egyik legkiválóbb tudósát. Vele kellett volna találkozniuk, ha nem indulnak az expedíciójukra. Úgy látom már semmi akadálya, folytatta vigyorogva. Hogy megtaláljuk azt a sírt? Jókor jöttünk. Köszönjék meg nekünk, hogy megmentettük magukat ezektől a rablóktól. Most már biztonságban vannak. Azzal újra az arabok felé fordult. Kötözzétek meg őket is!